Розділ 18 Вони вже встигли помітити його відсутність і зупинилися. Білий промінь тривожно нишпорив по тунелю. І потрапивши в нього, Артем про всяк випадок підняв угору руки і крикнув. «Це я! Не стріляйте!» Сліпуче світло згасло. Артем заспішив уперед. Готуючись до того, що йому зараз влаштують прочухана. Але коли він дістався до інших, мельник тільки запитав його тихо, нічого зараз не чув. Артем мовчки кивнув, і йому не хотілося говорити про те, що він щойно бачив. До того ж, у нього не було впевненості, що йому все це не здалося, з деяких пір. Він звик до того, що в метро до своїх відчуттів треба ставитися обережно. Що він бачив? Розум говорив, що так міг виглядати електропоїзд, що мчить мимо. Але такого бути не могло. В метро не було вже десятки років тієї кількості електроенергії, яка необхідна для його руху. Друга – можливість була ще неїмовірніша. Артем згадав про застереження дикунів щодо священних нір великого черв'яка і про те, що нинішній день є забороненим. Нічого іншого загалом на думку не спадало. «Поїзди ж більше не ходять, правда?» запитав він сталкера про всяк випадок. І подивився на нього, як на божевільного. Які ще поїзди. Вони тоді, як зупинилися, так жодного разу більше й не рухнулися, поки їх по частинках не розтягнули. Ти про ці звуки, чи що? Це підземні води, гадаю. Тут же річка зовсім поряд. Ми під нею пройшли. Гаразд, ходімо. Ще невідомо, як звідси вибиратися. Під його пильним поглядом наполягати Артему аж ніяк не хотілося. А позаяк, друга його гіпотеза була вже божевільніша. Він поважав за краще замовкнути і більше не повертатися до цієї теми. Річка, напевно, і справді була неподалік. Похмуре мовчання тунелю тут порушували неприємні звуки скрапуючої води і дзюрчання тонких чорних потічків по краях рейок. Стіни і склепіння волого поблискували, їх покривав білястий наліт цвілі. Тут і там траплялися калюжі. Води в тунелях Артем звик боятися, і почувався він у цьому перегоні Геть не затишно. Волога просочувалась у занедбані і забуті людиною місця. Без ремонту і вічної боротьби з ґрунтовими водами у деяких перегонах в метро утворилися проточини. Відчим навіть розповідав йому про затоплені тунелі і станції. На щастя, вони лежали досить низько або перебували на окраїнах, тож на всю гілку напасть не поширювалася. Тому дрібні краплі на стінах Артему здавалися передсмертним потом покинутої в передсмертний час людини. Втім, чим далі вони просувалися, тим сухіше ставало навколо. Поступово струмочки вичерпалися, цивіль на стінах траплялися всерідше – а повітря трохи полегшало. Тунель спускався вниз і залишався вже таким же порожнім, і це не могло не насторожувати. Вкотре вже Артем згадував слова Бурбона, що порожній перегін – найстрашніше. Решта, здається, теж це розуміли і все частіше нервово оберталися назад натикаючись на Артема, котрий ішов останнім, і, зустрівшись з ним очима, поспішно відверталися. Вони весь час ішли навпростець, ігноруючи перегороджені ґратами бічні відгалудження і товсті чавунні двері з колесами засуїв, що віднілись у стінах. Тільки зараз Артему стало зрозуміло, яких же неймовірних розмірів був лабіринт, виритий в земляній товщі під містом десятками поколінь його мешканців. Метро, виявляється, було всього лише частиною сплетеної з незлічених лазів і коридорів гігантської паутини, що розкинулося в глибині. Деякі з дверей, повз який йшов загін, були відчинені, і промінь ліхтаря на секунди повертав до життя примари покинутих кімнат, і ржавих двоярусних ліжок, загинаних коридорів з пофарбованими в сірий і білий кольори стінами. Ніде не було сліду, ні людей, ні речей, хоча б однієї, кинутої в поспіху. Однак побачити на підлозі навіть чиїсь зотлілі останки Артему зараз було б не так страшно. Здавалося, їхній маршкедок триває нескінченно. Старий ішов усе повільніше. Він вибивався з сил. І ні стусани в спину, ні матірна лайка конвоїрів вже не могли змусити його пришвидшити крок. Перепочинків загін не робив, і найдовша зупинка тривала півхвилини рівно стільки, скільки було потрібно бійцям, які тягнули ноші з Антоном, щоб і змінити руки. Його син тримався напрочуд стійко, і хоча було помітно, що Олег уже втомився, він жодного разу не поскаржився і тільки наполегливо сопів. Намагаючись іти в ногу з усіма. Попереду пожвавлено заговорили. Виглянувши з за широких спин, Артем зрозумів, у чому справа. Вони входили на нову станцію. Виглядала вона майже так само, як і попередня. Низькі склепіння, колони, схожі на слонячі ноги, пофарбовані олійною фарбою. Бетонні стіни, відсутність будь-яких декоративних елементів. Платформа була надзвичайно широка, і до пуття що знаходилося з іншого її боку, не вдавалося. На побіжний погляд, в очікуванні поїзда тут могли би розміститися не менше двох тисяч чоловік. Але й тут не було ні душі. А останній поїзд вирушив у невідомий пункт призначення так давно, що рейки вкрилися чорною іржею, і прогнилі шпали поросли мохом. Складена з литих бронзових букв, назва станції змусила Артема здригнутися. Це було те саме загадкове слово – Генштаб. Він одразу згадав і про військових у полісі, і про мертві вогники, що блукали у сквері біля розбитих стін будівлі Міністерства оборони. Мельник підняв руку в рукавичці. Загін, миттєво завмер. «Ульман, за мною!» – кинув сталкер і легко виліз на платформу. Здоровий, схожий на ведемедя боєць, що крокував з ним поруч, підтягнувся на руках і пішов за командиром. М'які звуки їхніх скрадливих кроків одразу ж розчинилися в тиші станції. Решта членів загону, немов би за командою, зайняли оборонну позицію, тримаючи на прицілі тунель в обох напрямках. Опинившись всередині, Артем вирішив, що під прикриттям товаришів поки може встигнути розглянути дивну станцію. «Тату не помре?» – він відчув, як хлопчик потягнув його за рукав. Артем опустив очі. Олег стояв, благально дивлячись на нього. І Артем зрозумів, що той готовий розплакатися. Він заспокійливо похитав головою і поплескав хлопчика по маківці. «Це через те, що я розповів, де тато працював. Його тому поранили?» – запитав Олег. «Тато мені завжди говорив, щоб я нікому не базікав». Він схлипнув. «Казав, що люди не люблять ракетників. Тато сказав, що це не соромно, це не погано». Що ракетники Батьківщину захищали, що просто інші їм заздрять. Артем з острахом оглянувся на жерця, але той, утомлений дорогою, сів на підлогу і дивився в порожнечу з гаслим поглядом, не звертаючи жодної уваги на їхню розмову. Через кілька хвилин. Повернулися розвідники. Загін згуртувався навколо сталкера. І той коротко повідомив. Станція порожня, але не занедбана. У кількох місцях зображення їхнього черв'яка. І ще знайшли схему на стіні від руки намальована. Так ось якщо і вірити, ця гілка йде до Кремля. Там центральна станція і пересадка на іншій лінії. Одна з них відходить у напрямку Маяковської, тож доведеться рухатися туди. Дорога повинна бути вільною. У бічні проходи пхатися не будемо. Питання. Бійці перезирнулися, але ніхто нічого не сказав. Зате старий, котрий байдуже сидів до цього на землі, при слові Кремль занепокоївся. Закрутив головою і почав щось мукати Мельник нагнувся і вирвав у нього з рота кляп Не треба туди, не треба Я не піду до Кремля, залишіть мене тут пробурмотів жирець В чому справа? Невдоволено запитав сталкер Не треба до Кремля, ми туди не ходимо я не піду, як накручений, повторював старий, дрібно трясучись. Ну, ось і чудово, що ви туди не ходите, відгукнувся сталкер. Принаймні, ваших там не буде. Тунель порожній, чистий. Я в бічні перегони пхатися не збираюся. Як на мене, краще так, пробоєм через Кремль. У загоні зашепотіли, згадавши зловісне світіння на кремлівських вежах. Артем зрозумів, чому не тільки жрець боявся туди йти. «Усе!» – обірвав ремство мельник. «Рухаємося вперед! Часу обмаль! У них сьогодні заборонений день. В тунелях – нікого. Невідомо, коли все закінчиться. Але нам тоді доведеться сутужно». «Піднімайте його!» «Ні! Не ходіть туди! Не треба! Я не піду!» Старий, здавалося, геть з боживолів. Коли до нього підійшов конвоїр, жрець невловимим змійним рухом вивернувся в нього з рук. Потім з удаваною покорою завмер під наведеними дулами автоматів. І раптом Коротко смикнув зв'язаними за спиною руками. Ну, і пропадайте! Його переможний сміх через кілька секунд перетворився в захлипаний хрип. Тіло вивернуло судома, а з рота рясно пішла піна. Конвульсія звела м'язи його обличчя в потворну маску. Тим страшнішу, що провал рота на ній. Вигнався кутиками вгору. Це була найстрашніша посмішка, яку Артему доводилося бачити в своєму житті. «Готовий!» – повідомив мельник. Він наблизився до простертого на землі старого і, зачепивши його носаком черевика, перевернув. Жорсткий, немов закляклий труп важко піддався. І перекотився обличчям вниз. Спочатку Артем подумав, що Сталки зробив це, щоби не бачити обличчя мертвого. Але потім зрозумів справжню причину. Ліхтарем мельник висвітлив перетягнуті дротом зап'ястя старого. В кулаці правої руки той стискав голку, встромленню в перепліччя лівої. І як жрець ухитрився це зробити, де отруйне жало було заховано в нього весь цей час? І чому він не скористався ним раніше, Артем зрозуміти не міг. Він видвернувся від тіла і закрив долонею очі маленького Олега. Загін завмер на місці. Хоча наказано було рухатися, ніхто з бійців не вирухнувся. Сталкер, оцінюючи, оглянув їх. Можна було уявити, що творилося у бійців в головах. Що ж чекало їх у Кремлі, якщо заручник поважав за краще накласти на себе руки, тільки щоб не йти туди? Негаючи часу на переконання, мельник ступив до нож із постогуючим Антоном. Нагнувся і взявся за одну з ручок. «Ульман!» – покликав він. Після секундного вагання широкоплечий розвідник зайняв місце біля другої ручки нож. Підкаряючись несподіваному імпульсу, Артем підійшов до них і схопив задню ручку. Поруч з ним постав хтось іще. Не кажучи ні слова, сталкер випростався, і вони рушили вперед. Решта пішла за ними, і загін знову утворив бойовий стрій. «Тут недалеко вже залишилося», – тихо сказав Мельник. «Сотні дві метрів. Головне – перехід на іншу лінію знайти. Потім до Маяковської. Що далі – я не знаю. Третяка немає. Придумаємо щось. Тепер у нас одна дорога. Звертати не можна». Його слова про дорогу сколихнули щось в Артемі. Він знову згадав про свій шлях. Замислившись, він не відразу усвідомив, про що говорив мельник до цього. Але щойно слова сталкера про загиблого третяка дійшли до зайнятої іншим свідомості. Він стрипинувся і голосно прошепотів йому. «Антон, поранений! Він же в РВА служив!» Він же ракетник. Отже, ми ще зможемо. Зможемо?» Мельник недовірливо озирнувся через плече, потім подивився на розпростертого на ношах командира дозору. Тому, здається, було геть погано. Параліч у Антона вже давно минув, але тепер його мучило гарячкове Стогони. Змінювалися уривками фраз, неясними, але лютими наказами, відчайдушним благанням, хлипанням і мимранням. І що ближче вони підходили до Кремля, тим голоснішали вигуки пораненого, тим напруженіше він вигинався на ношах. Я сказав, не сперечатися, вони йдуть, лягай! боягузи. Але як же? Як же з іншими? Ніхто не зможе там, ніхто. Доводив Антон своїм товаришам, котрих бачив тільки він один. Його лоб покрився потом, і Олег, котрий біг поруч із ношами, скористався короткою затримкою, поки бійці міняли руку, і витер Батькові лоб ганчіркою. Мельник посвітив на командира дозору, не би, намагаючись зрозуміти, чи зуміє він оттямитися. Стало видно, як той сціплює зуби, як неспокійно метаються під повіками очні яблука. Кулаки його були стиснуті, а тіло рвалося то в один, то в інший бік. Брезентові ремені не давали Антону випасти, але нести його ставало дедалі складніше. Через півсотні метрів Мельник підняв долоню вгору і загін знову зупинився. На підлозі білів грубо намальований знак. Звична вже звивиста лінія впиралася потовщенням голови в жирну червону риску що наче відтинала тунель попереду. Ульман присвиснув. «Загорілося червоне світло! Каже, дороги немає!» Нервово засміявся, хтось іззаду. «Це черв'якам! Нас це не стосується!» відрізав сталкер. «Вперед!» Однак тепер вони просувалися вперед ще повільніше. Мельник передав свою ручку-нож Артему і зайняв місце на чолі загону, насунувши на очі прилад нічного бачення. Але вони перестали поспішати не тільки з обережності. На станції Генштаб спуск перегоном униз став іще крутішим. І хоча він зоставався таким же порожнім, від Кремля, не би, повзла не зрима, але відчутна поволока чиєїсь присутності. Огортаючи людей, вона наділяла їх впевненістю, що там, у чорній безпросвітній глибині, ховається щось незрозуміле, величезне і зле. Це не було схоже на відчуття, які Артему довелося переживати досі. Ні на темний вихор в тунелях на Сухаревській, що переслідував його, ні на голоси в трубах, ні на породжений і підживлюваний людьми забобонний страх перед тунелями, які вели до парку перемоги. Все сильніше відчувалося, що цього разу за цим занепокоєнням ховається щось, не живе, але все ж живе. Артем подивився на кремезного бійця, котрий ішов по іншу сторону нож, якого сталкер називав Ульманом. Йому раптом страшенно захотілося поговорити, неважливо про що, просто аби почути людський голос. А чому у Кремля – «Зірки на вежах світяться!» – згадав Артем питання, що мучило його. «А хто тобі сказав, що вони світяться?» – здивовано відповів боєць. «Нічого там такого нема. Насправді з Кремлем так. Кожен, що хоче, те і бачить. Дехто каже, що самого його давно вже нема. Просто Кремль сподівається побачити кожен». Хочеться ж вірити, що найсвятіше вціліло. «А що з ним сталося?» – запитав Артем. «Ніхто не знає», – відгукнувся розвідник. «Крім твоїх людожерів, звісно. Я молодий ще, мені тоді років десять було. А ті, хто воював...» Кажуть, що Кремль не хотіли руйнувати і скинули на нього якусь розробку секретну, біологічну зброю на самому початку. Її, звісно, не відразу помітили і навіть тривогу не оголосили. А коли зрозуміли, що до чого, вже пізно було, тому що ця розробка там усіх зжерла, та ще й з околиць народу засмактала. Живе собі за стіною досі і чудово почувається. А як вона засмоктує? Артем не міг позбутися видива, зірок на верхівках кремлівських веж, що мерехтіли нетутешнім світлом. А знаєш, була комаха така, мурашиний лев, рила в пісочку лієчки, а сама залазила на дно і рот розкривала. І якщо мураха повз пробігала і випадково на край лильки наступала, все кінець. Кінець трудової біографії. Мурашиний лево рушився, пісок на дно сипався, і мураха прямо вниз у пащу мисливцеві і падала. Ну ось і з Кремлем те саме. Варто на край вирви потрапити затягне, посміхнувся боєць. А чому люди самі всередину йдуть, наполягав Артем. А я звідки знаю? Гіпноз, наверно. Он візьми хоча б цих твоїх людожерів, ілюзіоністів. Як мізки морозять, але ж поки сам не побачиш, не повіриш. Так би ми і лишилися там. «В такому разі, що ж ми до нього в саме лігво йдемо?» Здивовано запитав Артем. «А це вже не до мене питання, а до начальства. Але я так розумію, що треба зовні бути і на вежі зі стінами дивитися, щоби воно тебе спіймало. А ми ж начебто всередині вже. Куди ж тут дивитися?» Мельник обернувся. І сердито шикнув на них. Боєць, котрий розмовляв із Артемом, одразу ж заткнувся і замовк. І стало чути те, що заглушило звук його голосу. Недобре, неголосне, булькання, що йшло з глибини. А може бурчання? Досить було один раз почути цей звук який ніби і не провіщав нічого страшного, але якийсь наполегливий і неприємний, щоби забути про нього стало дуже складно. Вони пройшли повз потрійні, впоряджені одні за одними потужні гермоворота. Всі стулки були гостинно відчинені навстіж, і важка залізна завіса піднято до стелі. «Двері», – подумав Артем, – «ми на порозі». Стіни раптом розступилися, і вони опинилися в мармуровому залі, настільки просторому, що промінь потужних ліхтарів ледве досягав до протилежної стіни, перетворюючись в розсіяну бліду пляму. Стеля, на відміну від інших секретних станцій, Тут була високою. Її тримали потужні, багатоприкрашені колони. Зверху звисали по чорнілі від часу масивні золочені люстри, все ще реагуючи на світло ліхтаря кокетливим блиском. Стіни були покриті величезними мозаїчними панно, що зображали одягненого в піджак Літнього чоловіка з борідкою і великою залисиною. Та людей у робочій формі, котрі усміхалися йому. Молодих дівчат у скромному одязі і легких білих хустинках. Військових у старомодних кашкетах. Ескадрилі винищувачів, що мчали у небі. Танки, що повзли колоною. І, нарешті сам Кремль. Назви у цієї дивної станції не було, але саме її відсутність найкраще свідчила про те, куди вони потрапили. Тут все знаходилося в неймовірному запустінні. Здавалося, нога людини не ступала сюди десятиліттями. Колони і стіни були вкриті густим заледве не сантиметровим шаром сірого пилу. Далі на шляху стояв незвичайний поїзд. У нього було всього два вагони, але зате важкоброньованих, пофарбованих у захисний темно-зелений колір. Натомість вікон тут знаходилися вузькі, схожі на бійниці щілини, закриті Затемненим склом Двері, одні на кожен вагон Були замкнені Артем подумав, що господарям Кремля Можливо, справді так і не вдалося Скористатися своїм таємним шляхом Для втечі Вони вибралися на платформу І зупинилися Так ось воно як тут Сталкер задер голову до стелі, настільки дозволяв йому шолом. Скільки вже казок чув, а все не так. Куди далі? запитав у нього Ульман. Навіть тями не маю, зізнався мельник. Треба роззирнутися. Цього разу він не залишав загону. І люди повільно рушили всі разом. Станція все ж чимось нагадувала звичайно. Тут так само були прокладені дві колії по краях платформи. Вони обмежували приміщення зліва і справа. А з обох кінців довгастий зал закінчувався двома зупиненими навіки ескалаторами, що вели у величезні круглі арки. Той, що був ближче до бійців, вів наверх. Другий пірнав на ще неймовірнішу глибину. Десь тут, напевно, був і ліфт. Навряд чи у колишніх мешканців Кремля були, як у простих смертних, зайві хвилини, щоби неспішно повсти вниз. Зачарований стан, в якому перебував мельник, Передався і іншим, намагаючись дотягнутися променями до високих склепінь, розглядаючи бронзові скульптури, встановлені посеред залу, милуючись чудовими панно і дивуючись величі цієї станції, справжнього підземного палацу, вони навіть перейшли на шепіт, щоби не порушувати його спокою. Захоплено роззираючи на всебіч, Артем зовсім забув і про небезпеки, і про самогубство жерця, і про запаморочливе сяйво кремлівських зірок. Думка в голові залишилася тільки одна. Він усе намагався собі уявити, якою невимовно прекрасною ця станція повинна бути в яскравому світлі розкішних люстр. Вони наближалися до протилежного кінця залу, де починалися сходинки ескалатора, що вів униз. Артем спробував уявити, що ж може ховатися там, унизу. Можливо, там знаходилася ще одна додаткова станція, поїзди з якої відправлялися прямо в секретні бункери на Уралі? А може, Колії, що ведуть у незліченні коридори, виритих ще в незапам'ятні часи підземель і казематів. Глибинна фортеця, стратегічні запаси зброї, медикаментів і продовольства чи просто нескінченна подвійна стрічка сходів, що ведуть униз, скільки сягає око. Чи не тут знаходиться найглибша точка метро, про яку Говорив хан. Артем спеціально хвилював свою фантазію найімовір... найнеймовірнішими картинами. Відтягуючи той момент, коли, підійшовши до краю ескалатора, він нарешті побачить, що ж знаходиться внизу насправді. Тому біля поручнів він виявився не першим. Той боєць, який розповідав йому щойно про мурашиного Лева, дістався до арки раніше. Скрикнувши, він злякано відскочив назад. А через мить підійшла і черга Артема. Повільно, немовби якісь казкові істоти, що дрімали сотні років, а потім прокинулися і розминають затерплі від вікового сну м'язи. Обидва ескалатори зрушили. З наружним старечим скрипом сходинки поповзли вниз. І щось у цій картині було неуявно моторошне. Щось тут не сходилося, не відповідало тому, що Артем знав і пам'ятав про ескалатори. Він відчував це. Але йому ніяк не вдавалося схопити за хвіст слизьку тінь розуміння. «Чуєш, як тихо? Це ж його не мотор рухає. Машини відділення не працює», – допоміг йому Ульман. «Звичайно ж, справа була саме в цьому – скрип сходинок із крегіт незмазаних шестерень». Усі-всі звуки, які видавав ожилий механізм. Але чи всі? Артем знову почув огидне булькання і плямкання, що долітало до нього в тунелі. Звуки йшли з глибини, звідти куди вели ескалатори. Він набрався сміливості і, наблизившись до краю, освітив похилий тунель, по якому все швидше повзла чорнобура Стрічка сходинок. На якусь мить йому здалося, що таємниця Кремля розкрилася перед ним. Він побачив, як крізь щілини між сходинками проступає щось брудно-коричневе, маслянисте, плинне і однозначно живе. короткими сплесками воно трохи вилазило з цих щілин синхронно припіднімаючись і опадаючи по всій довжині ескалатора наскільки Артем міг його розгледіти але це було не просто безглузде пульсування всі ці сплески живої речовини безсумнівно були частиною одного гігантського цілого що натужно рухало сходинки а десь далеко внизу, на глибині в кілька десятків метрів, це ж брудне і маслянисте привільно розтеклося по підлозі, набухаючи і здуваючись, перетікаючи і здригаючись, видаючи ті самі дивні і огидні звуки. Арка уявилася Артему жахітною пащею, склепіння ескалаторного тунелю. Горлом, а самі сходинки – жадібним язиком, розбудженого прибульцями грізного стародавнього божества. А потім його свідомості немов би торкнулася, погладжуючи чиясь рука, і в голові зробилася зовсім порожньо, як у тунелі, по якому вони йшли сюди. І захотілося тільки одного – зійти на сходинки і неспішно поїхати вниз, де його нарешті чекає умиротворення і відповідь на всі питання. Перед його уявним поглядом знову спалахнули кремлівські зірки. «Артеме, біжи!» По щоках ляснула, обпікаючи шкіру, рукавичка. Він стрипинувся і обім, обімлів. Бура рідота повзла вгору по тунелю, розбухаючи на очах, розростаючись, пінячись, наче скипіле свиняче молоко. Ноги не слухалися, і проблиск свідомості був зовсім коротким. Невидимі щупальця всього на мить випустили його розум, щоби знову чіпко схопити його і потягнути назад в імлу. Тягни його, пацана спочатку, та не плач. Важкий, а ще тут цей поранений. Кинь, кинь ноші, куди ти з ношами. Стривай, я теж залізу, вдвох простіше. Руку, руку давай та швидше ж. «Матір Божа! Уже вилізло! Затягує! Не дивись! Не дивись туди! Ти мене чуєш? По його! Ось так! До мене! Це наказ! Розстріляю!» Ми готіли дивні картинки. Зелений, всіний за клепками бік вагона, чомусь перевернута стеля, потім загиджена підлога, темрява. Знову зелена броня. Потім світ перестав розгойдуватися, заспокоївся і завмер. Артем підвівся і роззирнувся. Вони сиділи колом на даху броньованого поїзда. Всі ліхтарі були вимкнуті. Світів тільки один, маленький, кишеньковий, що лежав у центрі. Його світла не вистачало, аби побачити, що діється в залі, але чути було, як з усіх боків щось клекоче, вирує і переливається. До його розуму хтось знову обережно, мов би, пробуючи навпомацки, доторкнувся, але він струсив головою і морок розсіявся. Він оглянув і механічно перерахував членів загону, що тулилося на даху. Зараз їх було п'ятеро, якщо не брати до уваги Антона, який так і не отямився, і його сина. Артем тупо зауважив, що один боєць кудись пропав. Потім його думки знову завмерли. Щойно в голові спорожніло, розум знову почав сповзати в каламутну безодню. Боротися із цим одному було важко. Побіжно усвідомивши те, що відбувається, Артем постарався вчепитися за цю думку і думати про те, думати про що завгодно, тільки щоби не залишати свій розум бездіяльним. Зрештою, мабуть, відбувалося те ж саме. Ось що з цією поганью під опроміненням сталося. Точно говорили біологічна зброя, але вони самі не думали, що такий кумулятивний ефект вийде. Добре ще, що воно за стіною сидить і в місто не вилазить, говорив мельник. Йому ніхто не відповідав. Бійці затихли і слухали неуважно. «Говоріть, говоріть, не мовчіть! Ця сволота нам на підкірку тисне! Гей, оганесяне, оганесяне, про що думаєш?» Тормошив сталкер одного із своїх підлеглих. «Ульмане, мать твою, куди дивишся? На мене дивись!» Не мовчіть. Ласкава кличе, сказав багатирульман, покліпуючи. Яка ще ласкава! Не бачив, що з делягиним сталося. Сталкер з розмаху заїхав бійцю по щоці, і осоловілий погляд того прояснився. За руки всім за руки взятися, надривався мельник. «Не мовчіть, Артеме, Сергію! На мене! На мене дивіться!» – я сказав. А за метр внизу вирувала кипіла страшна маса, яка, здається, заповнила собою вже всю платформу. Вона ставала все наполегливішою, і витримувати її натиск вони вже не могли. «Хлопці, пацани, не піддавайтеся!» «А давайте хором, давайте хором заспіваємо!» Осмикуючи своїх солдатів, даючи їм ляпаси або майже ніжними дотиками потямлюючи, не здавався сталкер. Ставай, країна гордая, на подвиг бойовий!» Хриплячи і фальшивлячи, затягнув він. З розбиницькими ордами ставай на смертний бій. Ненависть благородна я, хай хвилями зрена, підхопив Ульман. Навколо поїзда завирувало з подвоєною силою. Артем підспівувати не став, слів цієї пісні він не знав. І, взагалі, йому подумалося, б, що про розбійницькі орди та зринаючі хвилі бійці заспівали недурно. Далі першого куплета і приспіву ніхто, крім мельника слів, не знав, і наступний чотиривірш він співав сам, грізно виблискуючи очима і не даючи нікому відволіктися. Не сміють крила чорнії вітчизну затінять, Поля її просторії не сміє каттоптать. Приспів цього разу співали майже всі. Навіть маленький Олег намагався згадати слова. Безладний хор грубих, Прокурених чоловічих голосів зазвучав, відлунюючи у безкрайньому похмурому залі. Звук їхнього співу злітав до високих, прикрашених мозаїкою склепінь, відбивався від них, падав і тонув у кріплячій унизу живій масі. І хоча за будь-якої іншої ситуації ця картина. Семеро здорових мужиків, котрі вилізли на дах поїзда і виспівують там, тримаючись за руки, безглузді пісні, здавалося Бартему абсурдною і смішною. Зараз вона радше нагадувала страхітну сцену з нічного сновиндя. Йому нестерпно хотілося прокинутися. Ненависть благородна я, хай хвилями зрина. Іде війна народная, священная війна. Сам Артем, хоча й не співав, старано відкривав рот і розгойдувався в такт музиці. Не розчувши слів у першому куплеті, він вирішив навіть, було спершу, що в ній йдеться чи то про виживання людей у метро, чи то про протистояння чорним, під натиском яких скоро повинна була впасти його рідна станція. Потім ще в одному куплеті промайнуло щось про фашистів, і Артем зрозумів, що йдеться про боротьбу бійців Червоної бригади з мешканцями Пушкінської.